ان چاس پس د صورت امامل نازل ل یعنی نزول او دارن په مسحف دواړو کې د نملنا بعد داوته د صورت تصلیل نبی صلی الله علیه و او تهذیذ فی تبلیغ دیواق موسی علی السلام په دې صورت کې تصرید نبی علی السلام تا او تهذیذ او تیزی ورکی کوي په تبلیغ فوائد موسی علیہ السلام چې موسی علیہ السلام مسأله بیان کړې و نن د قسی مسأله بیان کا موسی علیہ السلام تا وګورا او دارنګ ته سرید دا نبی علیہ السلام ته چې د دې مسلې په بیان کې چې تاسو تکلیف مصیبت ملاویږي نو دادا چې صبر کاوه دا مطلب دی رب د دې صورت مخ کې سلام مخې کی صورت کیوې د صورت په اختتام کې جوانات لوال قران کار و دي قران بلولم نو دي صورت کې بيان د تکاليف بيان د تکاليف بی او د بي بيان هازل مسله او بي بيان کتاب چې د دې کتاب بيان کې نو دي کتاب په بيان د تکاليف راضي لکه موسی عليه السلام توغور تو سین میم حروف مقطعات کلی په معنا مقصد الله پوي تقسیم د صورت څنګه در درسره ناګړو ديږي صورت وې سيره اولیسدے کائنات 43 پورې پدیک ته صلی نبی علیہ السلام د پوهیده موسی علیہ السلام دوی میث تر اخره پدیک مقاصد ارباب بیان کی وا سین میم الله په هی پمانه د دی حروف تلکا آیات الكتاب المبین دا آیات نه د کتاب واضحی مبین لفظ صفات او کې روړو او دا مون ویلو چې کلا د قران صفات کې سر کې مبین راش اشاره ستوي دلیلی نقلتا چې دې کې موسی علیہ السلام دا کا اول ترغیب قران نتلو اس بیانی دا ورکی نتل وعلیکہ واستمهید بیانی د واقع دا موسی علیہ السلام دا پارا نتل مون بیان وعلیکہ پتا باندې مین نبا موسی خبر دا موسی علیہ السلام و فرعون و دا فرعون بالحق په حق لقوم قوم دا قوم دا پار یو مینون چی لري دا تمهید دې ان فرعون بهشکه فرعون اعلی فلارز تکبر الیه کړي وزمک کی وجه اعلی لها او غر زولیو اهلها خپل تابعدار او خپل ډله خپل رعیت شیا دلडले اه فرعون د خپل قوم نشيګان جوړ کړو شیا دلडले سامان د سیاسته د سیاساتو چې لان د رعیت دلडले کړو دادا فرعون سیاست دادا سي سی سي سیاست لکه زمون په ملک چې بټو سیاست کوو و قوم کو قوم کو لڑاؤ حکومت کرو ها ادا پالیسی وا قوم كله کی جنگاوه او ته حکومت کوا نوستا تب خیال نی او سم دا رنګ وسم دا هغه پالیسی چلی قوم په ساختہ کړی دینن سوا په خپل غم خیال له لوڈ شیڈنگ نه گرانی دا د قزندن وی کړي دې دا بار چاوام د دې لوډشډینګ او عوام د دې غرانه و غیره پهغه مسلو کې اختیه دی قوم حکومت کو مزه دقه نو شی دې فیرونم دا چل کړو وجال اهلھا غر زول اخبل قوم اهل ریت شیان دلدل او استازفو کمزور کړي و توائف تن ودل منهم بدو کې بني اسرای یوزابو بناوهم نو الالول ویور لازمند وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُ بِپردگی بِاکورا ولا دخو ان وبېشکه د قانون مېنن موسيدین دفساديانونه ونوریدو والا وې مونږ اراده وکړنا مونږ نه لذينا چه اسانو ګبا ګسانو سوزيفو چه کمزوري شوې فلارض پمیسر کې مونږ اراده وکړ چې د کمزورو باندې اسانو کوه وانا جلو موګر زودي ايم سرداران مشاران مقتدع ونجلوم الوارسین وگر زودوی غستون کی دمی سر اللہ وی پده کمزورو میرا دوشوا چی دوی زورا ورکو دامل دویل ورکو معلوم دا چکل دین وو او د الله دا دین مندتر لوا نو کمزوری با اللہ زورا ورکوی ندالا قانون نه وانا ممکن الہوم او قدرت ورک دو لاره فلم ارضی پدی مصر کې و نورې فرعون او خوی فرعون ته و حمان ته و جنود هم او هماده د دې دیوارو لغکرو ته مینوم په دوي کې ماغه سکانو یاذرون چې دې تیارېدل سنه چیرېدل او تو خایو سنه ایرېدل د دینه چې موسی علیہ السلام دغه قوم را نه دا مصر و حکومت و انې لایو مکه سی و تاروک حکومت ته واغښ بنی اسرایلو ته دا تمهید د واقع او و وحینا الی ام موسی دا خط تفصیلی واقع بیان دی دا موسی علیہ السلام او دا واقع هم په پینځو مقامات و مشتمل ا اول مقام کې دا موسی علیہ السلام دا الله سره ها دا موسی علیہ السلام پیدائش او په ابتداو پیدائش کې په غباني تکلیف او حنا مونږ زړه کې چولو الحمدلله په معنا زړه کې چول زګه و هي پیغمبر ته کې د موسی عليه السلام او پیغمبر نو نو و هي په معنا د الهه زړه کې مونږه چولو لایم موسی مور د موسی عليه السلام ته ارزي هي چې په ور کوا دی بچيله دي پیدا وخت ته علي کله چې په یاري دي کې بال کېه دا د واچفلیمې دراب کې ولا تخاففي یریګمهدل ته یم نه ساد دی درریع نیل د دریع نیل کیا چول ولا تخافي او یریګم ما د د مګنا چې مړه ب شي وله تاځې او مخه بګږ د د ان بمون چې وادو هواپس ب کودا ی کتاته وج من د المرسلی د پې غمبرانونه نوفلته نو راواغس اونیو دلرا فیرونیانو لیکونه چیشی انجام به دی لامه عاقبت دی ته وای لامه عاقبت به جنید ها وای لیدول للموت و ابنول للخراب هغه لما قبل ليكونوا وديونه خو پویدلنا چې انجامې داشي چې شي دا موسی عليه السلام له هوندې لپاره دوه دشمن او حزن او غم درد سریش رسوندغه موسی عليه السلام ولې درد سرش, سرش. ان فرعون بشک فرعون همنا همنا حمان او جنود او مالق کردې دواړو قانون خاطین خطا کار پدې کې ای پخپللاسی دشمن لويک وقاله ام وقالت امرات فرعون ویلي خو زره فرعون آسیه قرته عيني کرونو توی بني اسرایليني مړکول غواړي او ورته وې سړيا بځيمه منښتا نو ديبوني سولوي به کورو تو عين اللي ولک دا به دستور وي خپل شي زمما اوسه لا تقتلوا موج ده asa قریبا دان ينفانا چموږ له فائدرا کیونه تاخذوا ولا دا یا به اونې سولې په زیواله وهملای شرون دي د دې پنځم نه بویدل دې بل ترطراشه موسی عليه السلام اورو غره اخفلا چې بچې مې دریاب دښمنونو یو مړک سچېلبکیږي واس بافواد او موسی او ګرځد زړه د مور د موسی عليه السلام فارغه فارغه فارغه منسوب بے قرارا یا فارغه خالی د صبر نه به اختیار شوي ان قاعده قریب و لته دی وی چی زه هره کړي ود د چدا زما به اختیار خلینه دوتوا خب صلی الله و ما و له پزړوانه پټه لولا ربتنا کمونغا مضبوط والے نه ونه راوستي علاقه لوي هدا دي پزړو نو دي بدا خبره کړې و خو بس الله مضبوطه کړ لته ګونه چې داش مين المؤمنين دي يقين کوون غنا زم ما پوادا وقالت لاخته ولي موسى عليه السلام د خورتا د موسى عليه السلام قرته یې خپلې لورتا قصي د پسي سيزا د پسي شات شاتزا قصي فبصر به فابا صورت وی هی نو ګور ادا بین داړخ نا د یو طرف نا وتا ګورا چې خلای دروانه پویني شي واملای شروعونو داخله دروانه پویني شي چې دا د دیر ورده یا د غرزولره بس موسی علی السلام د فرعون کوړته ورسید غویونی و کله چې ویني و, و ماشوم ده چاړي دغه پاسوند کو زنګو کې زنګو کې جاړي پيوار کول وای مور خوښتنې نیولې شي نو کومې چل وینځه ولا معنی وراله خزي علاوه ور کې نه ما شومله پې ما شوم د چا تم نه اخلي وی وحرام ناله ه حرام د تو په معنا لغوي وحرام ناله ه بنکړه مون په موسی عليه سلام باندې المراضه مراديا ته دبلچا من قبل د دینه مخ کې مخکې هم پ د بل چا بند کړ م جمعه د مررز پای ته و او تی دبل چا, چا او یا مض جمع د موررضغ پهواله حرام کړړی مونږ پهې بانې پبانندې المرا نورې موررضغې یا بندکړی مونږ پهبانې تی د بل چا من قبلو دی نه مخکې موثه السلام پیغمبر غمبر د دار چاتیی بانې ب دار چا پې بخله نږ دي د نوخواله روستو کارهري او د پای وا سرری په بچی کې نو کو مشرکه کافره ښه وله پیور وور اثر یا غلطو پې نو زه ک پ پی, پی بند کړه دمال د مخپله مور پ ب کې ف قالت پس خور د موثالله السلام دا خې وګ نه نو چې کله فرون کاره دیونی ولی شو نو ماشمان او خلک راونډ دله فرون کاره مونندې شوي نو ماشومانو کېدم بردهته او ګوري چې دا خلک س کوي چې پوه شو به چې دا پیدا چناري یوته مونکرم ما شوم مور ما شوم لپیور کئ مون به ابوجه بلې یمن دی وی مون به ابوجه زمامو رم زمام اور لپیور کئ دل لپیور کئ دی بدل ډیر تربیت وکې فقالت وی دی خوره حالا دل کوم عزت خیم الا اهل بیت یو کور والا یک فلو نوو چې د تربیت او پالنو کی لکم تاسو ته پارا تاسو له وبای وهوم لهو ناسیونو دی بدل ډیر خیر خوای خیر خپل زید فراد نا اللهمونږدره واپس کې لاې چونکې دبل چې پغس نوفرون ور ش مور ته د اواز کاه چېلاړوي دغس چې چلو شو کارې جوړ کو خیره د نو خیا شړی کار جوړي ک جې د خو کارې جوړوواغوی و چې راشه دا و نه په قدر کې و اوته ووایه ځکه زبل لکه د پردونونه او کارانو بچی له ځمو او کله بر را ته وای چې اوورګ غې کېواله او غ کېمال لګ نه دا بس څه بچي وایي دلته راځه راوي او ته مونږ چې خلک یو د چت خاندان مونږ چا کړپاین نن لنزونو کوي نه کو کدلته راواله رايواله فرون ته چې دا وې غوسه شوخه زه وم چې را شو ده نارځ ا سي وته سړیا پرهدا دا خلک خزو باندې کمزوري پره سړیا ورې کمای شم د لوګین عمرې بس را لوي کی راوی خسب بس غلش نور لتا کړی نو نن اور لا تاګلو خدای باندې نو د د موسی عليه السلام <سؤال> مور له واپس وی فراد تن او مون دا واپس کده لاو می خپلې مور ته ک ک ها دې دا پارا چې دا پیخ کی خپلستر کې په بچی دا موري وراته زنه او د دی په جدای باندې غمجننی ورته الله و یقین و شي چې نواد الله حق واده د الله رښتیا و ما خو سر نه چې نہ لرا دوه اله کې ویلو کان ولکن اکثر علماءون ولکن اکثر دا الله پدې وادو باندې او هغه باندې یقین نکې د زینبل مقام موسی عليه السلام بیا دښ نو پزوانې کې په امتحان ولما بلوا شو داو ارګل چې رسید موسی عليه السلام خپل مضبوطی او مرتازوان شو واستوا او برابر شو پزوانې ناته نه ور کومدل حکم او علم پویا او علم د احکام شرعیو لا نبوت نه لمانو ځوانې موږ به ووته کله مिलाई کوې تور نه جواب سرای دلته حکم او علم نه مراد پویا وا او علم علم مخک جوړ دیندار روانه ده بني اسرائيل او داغه علم ول الله ورک ک بني اسرائيل او او دیندار خلکو ک نو د څړو کتابونو علم آو وکاز علیهم دارین نازل محسنین مون بل الله ورکونه کانوتا بس دیکھو چونکو فرعون کا روکنا بیا چیرې کلا غټ شو فرعون بیا واپس کور تراوس کان داغه پزوی باندې مشهور نو د فرعون په در په کور کې او بنگله کې لوي شویل سیاسر را رزیل ان بیاغی روستو پی ایمان روڑه نو دی بار خود دا چه دا فیران دا ظلمون لیدل نو دو وی چه دا خو ظلم آزیاته ده او مور بخام خواب پوی کردی چه زوی زمای خوزه بس او ویوسنی ولی نو موسیٰ علیہ السلام پا مظلومانو خواب پکیده ظلم کی فیران ظالم ده نو کل کل با دا غرمی پتیم دا سیروت گرزه ده با چرت چرت تکلیفی خاص کر پخ پل قوم خواب پکی نو و داخل المدینۃ داخل شو د دا موسی علیہ السلام خار خارتا داخل شو ور خار کې نو سره دا ګور دا غټ خلک ندی وزیران اپسران دیپا اما بادې کې نو سی دی دا بادې نه بهر هر سی چونه کې و سی, و سی یو زمون خار او دا پیخور کنه اشنغړې کې ځخانه دا خار دی او یو چونی و دا صدر دا خو سی او زه شو مکه خدا بار نو نو حکومتی سرکریزی نو طول بارو نو خوص آغا بار بار آبادی نو تراغ حیاتابات و کارخانو پوری مسلسل آبادی شوا ورن خار دقو او چونی د خار نباری اکثر دا چی نو د دو دارو الخلافہ او د د محل د فرون ادا خار آبادی نبا حرو نو دیبا کل کل غرمتیم که چه خلو گدو دی, دی برو رویت رو دی خار دا برا چر تا چا تا مظلوم ته ضرور و دخل المدینه تراغ خار تالا نه غفلتن حین غفلتن پا وقت غفلت کې من آله ها ده خار والاو یعنی ده غرمیت ایمو نوفا وجده کیا ویلی دل ویمون دل پا ده خار که رجلان،, رجلان دو سڑی یخت تلان چې جنگ که که من شیعتی دا یو ده دردلی نو بنی اسرائیلیو دابل من دوی د ده ده دشمن دردلی نو قیبتیو فیروانیانو تبی قبطیانوی، بنی اسرائیلو تبی سبتیانوی، دا غیو سبتیو دا بل <سؤال> قبطیو، فاستغاسو اللذی نو فریادو که دتا موسی علیہ السلام تا اللذی اغسری من شیعتی چه در اٹا لیناو بنی اسرائیلی دتا چه موسیولی دا، وطهو اے موسی، وطه پتا وچه ده نو فریاد وک هغه سړی من شه دی چې درړډلینو بني اسرایلی الَّذِي بِخِلَاف دَا غَ مَنَادُو دا دا دا دا او نو وی چې د دشمن نو د فراوني خلاف دا ګردا زیاتره اثر کړی ارو خرابانی پیټي وډي ورو خرابانی بوجونوډي فوَكَذُوا موسا نُسُقُوا رګ د فراوني له موسی عليه السلام فقذا له ه نو فیصله شو د مرګ بده اروستو وای خراره دیو گزار سره لاړې بس ساسو کې ورک سړې یخ ختم قالا وی موسیٰ علیه سلام هازا دا من عمل الشیطان سو سیادهی هازا یا وی هازا من عمل الشیطان دا عمل د شیطانو خطاکا روشی سڑوی ربس شیطانی کارو نو یا دا قتل یادهی زماغو اراده د قتل نو زماغو اراده دا جده کول و خو سو کمچه دونا روز وی ساده پا مره که پر دوا و زکو والش وی یا هاذا د دې د جګړې یادې قالوي موسی عليه السلام هاذا دا ستاسو دا جنگاو جګړه مين مال شیطان دا شیطان کارو دو په جنگ شوی وین انه وادو موزلموبین دا شیطان دشمن دې گمراه کون کی خکاره چتا سي په جنگ کړي او لمسولې وې قال خسړې خو وجو کو زنه قلب د پتونې لې نو الله نه دعا کوي قال وي ربي زماره بايني سلام ظلم دلته معنی تخیل کوي دا نوای چې ظلم میکړې پخبلزان کافر او دا ظلم نه کوي جهاد دی دلته ظلم په معنی دا نقصان دی موږ غیاث ساته قالو موسی عليه السلام رب ازماره با انی بشکذ چې ظلم تنفسي نقصان میکړې تخبلزانو کو سزا نقصان یو اوسه پوری ملک آزادګر زید موسی می سړې هوا جن واسم را سره زما په بازو کارونو دي تنقید کوس و یو زمون دشمن دی کنه سړې مراله وځه نونوکسان می کو دزان فغفریلی بخنو کې ننه دلته مغفرت په معنا د پردې ښه فغفریلی راضیم د معنا کوي فغفریلی الله پردربان نوازه شي چیرې ته پتو نه ولی نور چا خونه دی دې لیکنه دا به له بنی اسرائی دی بغلی شی نور چا دی دې لنه اوس پردربان الله واچي چې پتو نه لې فغفر له الله په پردہ واچولہ پتو نه لګی دا پس موسی علی السلام غته رسو روسف چې خلک را پاسید نه سړی مردار په دنه کټ شا پتن لګي قاتل نه موږ معلوم ان او بشک الله الغفور رحیم موسی علیہ السلام خلاړ پتهونه لګي ده الله سره یو لو زکو قال وی رب رب می به معنی امت علیه په سبب دغه چې تا په ما باندې نام کړي ډېر ناماتره باندې کړي نو فلنا ګونه زبای اچره نشم ظهرا للمجرمین ماوین ا ما وینت کوون کله مجرمانو د څه مطلب بیا م چلو څوک نه ورکو مطلب نه نه بیا بوم وی ورکو مطلب دا الله څنګه چې تارا باندې سنا ډیر کړی دي نو د قضیبا د مظلوم تاون کوو ځالم له بسوک ورکو مظلوم سره تاون دا مطلب بس دغ ور خو په قالاره 13 شپه ته ولاګیه صبا لا بیا یا پهبل صبا بیا موسی عليه السلام بیا چرته غرمټه مکی راوته بازار کی ګرځي فاز فاز با فی المدینۃ سباکڑا موسی علیہ السلام په یخار کې سبیک خائفن يريدن کې یا ترقبوا یا ترقبوا انتظارې کاو چې دربار نبوسه ما پسی ورنټ رایش یا ترقب انتظارې د دربار د طلبنه د دربار د طلب فیض اللہ زی چی ناسا پیوکا تلاغا سڑے ایستان سرہو چی پرونی دلن نوسرہ تو امداد طلب کردو بیلمسی پرون یستسریخو یستسریخو چگوالا بیا بے موسیٰ را شکا ندی بل نمی خلاص موسیٰ علیہ السلامتی موسیٰ علیہ السلامتی اللہ السلام کتا خو ڈیرولی شیری پرون دے یو سره جنگنن بل قال له موسا موسى عليه السلام مرتوینه کله غویون مبین توخ سرکه شيخ کارا توخ پریشان اخکارا هر چا سره دی غوبلی جوړی کړی د توخه دا کو څوکړه انور وردی غسړی پسه الی سو ورګی انا پسار کلا انا رازه اراده وکړانه اي یبتشا چې انی سی بل زیغه سړی هوادو اللههما چې دشمن د دواړو اکافر ته لاس کو خداسی ورنځې چې غوته تو غيول غوساو کړه او یې نن زمانم بار دی نو یک دم لره نه قال ورته ویه موسی او تريد ته اراده لري ان تقتلني چې ته مو واجب ني کما قطم تلګه څنګه چې واجب له نفسن سړې بلم سي پورن خې وکړ نو دا احسان پرامو شدا شي کوي خبر لبط نو وې پرون دی واجب له اغا بل چې وره خا ټوب کړې معلوم شو خدا موسی وځره ان ترې دې تو اراده نه لري اې لاند تکونه مګر چشي جبارن زور اور فلرزه ز کې و ما ترې دې اراده نه لري ان تکونه چشي من مسلمین د جوړو کوون کو نه څه شي دې بسړې ده دا پاره پرون سکور کړي نن بیا راځي دې سوې مړبت پر ملکزان بدمش کول غواړي او ته دا دو کسانو ومن کې دون نه شي کولې چې سلو وکړي سکونه ورکه <تصفح> خلاق واش نه موسی عليه که کې د الله نه کدا نو نو موسی علیہ السلام ماديان ته له او او دا ماديان ته لاړ ولته د پیغمبر په خوا کې تربيته شوده شوه عليه السلام لسکا نه کید الله حکمتونه کله کله ظاهر کو مونږ تا کار نو ځانېخ کاری نو خود الله ډېر له حکمت نو بس موسی علیہ السلام ایتلو راځي دا دربار تا فرعون ته ویل شو رپورٹ ورسېد چې دا پرون سره خو وځل او عليه السلام فرعون یې بس فرعون یکدم اسمبلی اوس سینڈ راوند چې دا مونږونه نه ده ته مونږ پوزل راوځو کلراله سکه اربوري کلر سر ماوتلا زوی ویله او ما کور کې وی کړه اخزته هم سبدې رہی دی استاد الله صاحب دارا تطلار شو بس څوک فیصله وکړه سینټنا چې د چونکو قتل کړي دینه و بس د په قتل کې وجې لکی د مونږ سره وجلې پدې کې دنا الله پیدا کوي اوسړې رجل مؤمن په ورو رست و راش سب آیان دل نو اغزر زر را ہے موسیٰ علیہ السلام تبیخ بیو بازا فیصلش ویدہ ورنٹ در پسیده ملک نزا و جارا جلون راغی اوسڑے من اقسل مدینہ تے دا اطراف دخار نا دخار دا اطراف نا لری یا سامنڈ والی قالوی ویاموسی موسیٰ علیہ السلام ان الملع بیشک جرگمار وزیران سرداران سنت اسمبلی والا یا تبیرون بکا مشورک دستا خلاف لیق تلوک چتا او جنینو فخر و جزا لدی کلینا انہا کبیشک انہی بیشگذر چملکتا لمنان ناسین دا خیر خونم بس موسیٰ علیہ السلام اووت فخر جمعنا اووت دا دیخار نم موسیٰ علیہ السلام خائفن یریدون که ترقبو چه انتظار اکاو چه سنہ چرتونین ویلشن پیارا یرواتا لگا چې چنبی علیہ السلام حجرتو قال وی ربی رب زمار ابا نجی نی نجات را کی من القوم زاری وین دره قوم ظالمان ہونا بل مقام مدین تورثه مدین ته تو ہجرت ولما توجهت القام مدینہ کلہ چی مخامق شوراغه تلقام مدینہ د مدین فلم توجه کلہ چی مخ کو تلقام مدینہ د مدین مصر نووت کنا او د مدین په لاردا سی ورسمش مدین دیسه مندر نا دغه غاړه دغه سمندر یاد ساته دلته مسر او د سمندر د ميداني تي ده دلته شامه مادي نه ده ل نو دته مسر نه دا شراغله ده دا چې په تلی تلې ده سي دلته نه راغله او چې بیا راځي کنه غریب بنار خطا شې اشي نقشه کیو ګورې سړی لټ جړا ور شي د غریب دا شراغله چې راځي نو دغه سينه نه اوته نو دا سي تلې بیا دا شراغله لا کته دون خطا شې نو موسی علیہ السلام مادیان طرف روان ش ولما توجه تل قمدینا او دا صحرا ده په دې صحرا ورغره لاره تزه خطا ده دا, دا س ډایرک رات لغو پخره په دې صحرا ورسم شو د ميدانی تیب و کوئی تور و ده لا کېدلته په دې راغله لوي چکرې والے دې کېم دا الله حکمتو چی غلط شو نه کوئی تور درشه ده کوئی تور دې په دې طریقو رسول ولما توجه تل قمدینا کلچه مخامشوبه طرف دمدیان <دا> قالوی موسی علی السلام عس ربی قریب درم ای یهدینی چراتصم کی سواس سبی راتو خی سواس سبی سم لاردمدیان دمدیان طرف تلا زکه مدیان داسه دا دا علاقه وا علاقه کو شانورم خو نور باندې د فرعون تسلطو د فرعون د ملک علاقه مدیان د فرعون د ملک نا بهر ملجدا مل نو بل مل تلاټ جلاوتنی اختیار ولما د مدیان لاربانې سفر کړېل اتهر وځي سفر یې کړېل په دې لار باندې خوراک ښکاک شنو کله پاڼې خوړلې او کله چرته بیره شو کولې او په دې باندې وخت یې کړې ولما وردمه مديان کله چې ور رسید وو بود مدین ته د مدین د کلی نه بهر غټ کویو التبه دی ګړو بيزو والا شپونه بګړو بيزو لا په وره کولی نو دغال تورسی اکوی تر خواه که اونی منوی ده غریب ملاد چرتای اونی دلانده که ناس ولم ما ورد ما مدین کلچه او رسیدو بوده مدین تن وجد آلیه وی مند دغل تا امتونی وردل منان ناس دخل کنا یس کون چه ساروی خروب کول و بیور کوله ووجد وی مند مندونیم ده دینا خواهی مراتان دو جینا که تزودان چه خپل گره پس کوله دشویب علیه السلام لونه دی یوس سفورا او بل ابرا دینونو داد وڑ لگی دی خو غډی چری قبول رازی دی پچکو ویشات وی کی اوس پیغمبر خو غیرتی چوی قتل یرا د جینا کې ولی دا غډی نو بګی ورغه ور بس قال ورته ما خطبکما سد ستا سوشان دا ولی سرولوګونه ور کوي قال تاغه دوڑ وی لا نسخی مونګو بنا ور کو حتا تر دې پوره یوز درر ریا چدا دا شپون ک شپون واپس شي ڈانور گڑو بیزو والا لڈشی که نا نو بیا مونگو گوھر کهو او خیاری جینا که دی ایک دم وی کوي تاسو سکوه خز گڑی سرائی وی و ابونا شیخون کبیر و رو او پلارم بودا دیر زیاد نا گڑی نشی سرولی نو مونگو سرولو گڑی مونگو را بستی دی شا تبلارو دی بل دا چشویب علیہ السلام پیغمبر دی مسالہ بیانی او قوم خو خ نغه ته په سپک نظر قتل کنا نو دي جن کوله دا شويب سلام السلام دغه له حکم نو غډیم نو وکولی نو دي بهار با غریبانانې ولاړې ولاړې ټول ورځ به غډه سره ولي وبولې به اور وسته نو چې دیش پونه نو, أت، نو با وګور کړي ورکړي نو هغه سشي دغه شان دی جوړ کړي کنه نو پای چې کومه پاتش واه بدوي خپل ګډو وسکلي نو بس موسی عليه السلام یې ښه دا غړي سړي ولاړوبې غیرتو خزي ولاړې دیو دي دا څو چدنو په لګډل لوبور کې و خو ځتنه غوړې وای غشتې بو کارک فص قالهما وبیکړې دې دواړو لاګړې سم تاوالا الزل بیا سوریتلار غړي وکړي ته یې څه کو آیې وخت یې لیکل او د بیا راغې د یونې سوریت پرې و فَقَالَ رَبِّ اسْمَعْ رَبِّ إِنِّي بِشِدَّةِ الْجُوعِ مَلِمًا هَٰغَ انزل أَنزَلْتَ إِلَيَّ چې تیمه ترالېږي مېن خيرن صُخْرَةٍ او رُطَيْنُ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ اټروزي سفر شویل خورا کې نه دی کړي الله توګه ما حالې نه کنا. نو الله ستا رُطَيْن تنظیم را لوکي نو فجأت هو بس سداجي نه کې کوړت رسیدلې دي لار ورو ته وي څنګه او ته دغه سيوزان ډېر یو بوکه پزان رو استا زکا په پګانو کسانو راځي پیغمبر خوې په الهوان زور او طاقت والا او داره موله وبراکړي ګډولو بسلار بسپلارته الله شابه ري واله ملمه شورنه صفه دغه ورکم سوورته وي د د مزدوري ورکم ګور مون سره خو کړه بدلول ورکم مل مسيا ولوکو امبيا غيرت منی فزان باندې شاباتل نه پري دي فجات هو نو بس رالا یا دی موسی علیہ السلام تهداهما یو یبه ور پس وروړیګلا او دا سیر روان ویتم شی الستحیا چی روان وا په حیا سره ډیر د حیا قدمه غستو ته پیغمبر لور دا الا اس الستحیا اواله د استعاده لپاره وی گویا کیدا حیا په اسروه ډیر په حیا انداسګران حیا ناک خذا چی خبرې کې قدم لیډه حیا نه ډکی قالت او به حیا خضا دغ چال چل د ح پ ل چې قمل خبرې چې کوي نو هغه د کاته وي او حناکهښه ډیر قالت خالمو شاته قرانې تعبییرروکو دواړو خبره کوول س قاله تاله نخې حتى یرو او ورربې سري سته نه ده نه د قایانو پلا کې سکتته سط وي چېڅوکې اواز شي سا نه ما خو ووقفو کې او بیا مخک روان چې س به او دغه ستاسو د قاریانو استلاله کنه د تصویر خپل استلای د اصل کی تعبیر کئ دا غید خبرو او د حالت نه چې د حیا د وجنه پر دې سړي سره سر خبرې نشوکولې نو اوازین حتی یسر الرعا او ابونا شیخن کبیر دا د حیا د وجنه الله تعالی د تعبیر پر اندازو فجات یداو ما تبشل استحیا ایو را له په حیا را روانه وا قالت وینه ابي بهشک زما بل دې عدمکتا ربلی لیز یک چې بدل درکې اجرما اجرغه مزدوری هغه سقایت لنا چې تازه مونګړې هغه کړې دي سده فلم ما جاو بس موسی علیہ السلام مزدت خدای نه نوټ څواړ ما را روټه راکې هغه د وې تنظیم مشو اوسه روانش ځکه مسافر دی د روټه نه علاوه دغه تدفاتی کېدو تنظیم هم پکاره دی ملک پی جنینانو خو داس په دي طریقې پہ جنګلو شو وګوره دینه معلومه شو چه خدمت خلق کوا مخلوق سرخه کوا الله والا لاری جوړی خدمت او کنه دا انسانيت الله والا لاری جوړک کور وله پیداک او زموږ یو شیخ دے شیخ عبد الغنی جاجروی رحم الله دا احمد علی لاهوری او دا شیخ القران مولانا غلام الله خان رحم الله شاگرد دے اغه خو ما خپل قران دے ویله خدا غده زینه می ویله مفتی محمد سیب جاجروی نا نو جاجروی سے ابراہیم الله اوائی اوگو روی موسیٰ علیہ السلام اللہ نا روٹے غستو اللہ والا, والا در روٹے والا غمو کو دبی روٹے راکی اللہ والا سوار کڑا روٹے والا والا وار کڑا خزے والا نکڑا دبی خزا شوید ها قالت وی وی ان نبی یدوکا لیذیک اجر ما ساقیت لنا فلم اجاو کله موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام تراغه وقص علی القصص او بیان کو په دبانه د خپل حالت بیان چې دقصه فرعون دی وظالم دی وداله قال هغه ورته اله تخفیریګما نور خو هم پیغمبر دې مسلمان موحد دې دی دیم به اسرائیلی دې لا پیغمبري نه ملوغ نور خو موحد دې کنو مسلمان قال موسی شعیب علیہ السلام ورته ویلا تخف دا فیران حکومت دلته نه چری دا مدیان شو کنه دا آزاد قبایل دلته قبایل د حکومت نه چری هیڅ نشي کوله ناجو تمن القوم الظالمين تخلاصوي دا, دا قوم ظالمانونه عزت سني شيويله بس خبره شورو شورشوي شعيب عليه السلام شوکت سړی ډیری اماندار او دیندار ده قالته اهداهما <تصفح> وې په دوي کې ورته یاوي دی لونو کې یو لور ورته وي یا به ته خپل سیم چه تا سیم مونته ویلو کنه چیتاسو سپیرله شو نو ګړی ویزی تاسو لپاره بوتل بار نو چرته یو نوکر نیسو د ګړی ویزوله چې دا ګړی ویزی را لسري سري او دا کاروبار او خدمت را لګي نو تاسو خاص میلو چیاवते پلاره استاجره په مزدور یونی سده ان خیر من استاجرتا بشک بهتر ده چتوي په مزدور باندې سينو القويو کوي دې او امينه ماندارم دې دا ډیر قوی او امانتدار دی او مزدور کې دا دوه صفات پکاري کوم یو قوت دیم ام امانت قوت کې دا फायदा نشي د لبا کار کوي کله کار صلاحیت به کې نشته نو هغه سدې نیولې دی او دیمدار چې کار صلاحیت شته دی خو ځین غلني امانتدار پکاري دې دا دوه صفات څنګه معلوم کړي یو ولا بو کرے څنګه قوت معلوم شو او کله چې کل دی کله راتل کانه امانتداري په لار کې معلومه شو دې دې جینې ته و داسی او که زبا دن مخ کشم ترا پس شاعت رازا زکا زمزوانی موتم زوانی نو اسی نو نظر می دربانی اونه لگی نو شاعت رانت را تاواز کوا دیخوا تغشو دیخوا تغش نوی امین امانت دارم قالا شویب علیہ السلام مرتبی خواه اینی بیشگذچی مورید و اراده لرم ان اونکی حکا چیز تالا پنکا در کم احدب نتی یو دواړو دوارو لونونا حاتین چی دادی دې ټولونو کې به یو د لبني کادر کم خو شرط می دا دی انتا اجورنی سمانیه هجاج چتمانه مزدوری والے اتکالا ته ورما معنا سوکړه انتا اجورنی چتمانه مزدوری والے مطلب انتا او خذل اجر مني زما نو مطلب نده چتمال مزدوری کو نو زبادله لور دا کم نو ګورا لور خرصولو په لور پیسې غسل څه شو جیش دا څه تما سر با اتکالا مزدوری کې او د اغی برانا تنخا علی نو زما سر با تربیت شي نو زما پا خوی بوی با پویش شه نو علا بدل لور در کم دا مطلب نه چې د دا مزدوری سکڑا دا کل لور محره کنه نه محر بجودهی خدا تما نا مزدوری والی ایبنی قطعبه اون دا غمانا که خا ان جرانی سمانیا هی جا جا چه تما نا مزدوری والی اتکالا فا این اتمام تاشرن او کپورا دیکڑا لس فمن اندیک دا بسته احسانی اتکالا خودی زمان استامانس کې معاحدا او لس کالا کدی تیرکڑا بسته احسانی نو وی لس کالی تیرکڑیو خا وما اوریدو زیرادن لرم انا شو قالی کا چیز سختی وکم بتا زواربد اخلاق سختی کوون کنے مزدور سرا ستجیدونی ذرچہ تمامو می انشاءاللہ اوکا اللہ تبارک و تعالی ش مین صالحین دنے کانونا قال و موسی علیہ السلام ذلک بیني و بینک دا زما واستامنس کنے تشوا ایمل اجلن دی دوارو نٹو کی چې میکمو پورا کر خزے تو برکڑ نو فلاو دوان علییا بیا پمازی اته نی زور براباندی نی بیا بسم لم خپل کرے وطن دے خو چې دا خبر سره شی د بنی اسرائیلونا دا فرعونانو نه ییری خپل وطن د بزمیا مور مثلا مور می ده رو نخوین او می ده اواللہ واللہ لما نقولو وکیل پا غصبان ده چه زیویم نو آغیبان نقولو چه مونگی وی وکیل زیما دار دی ده دیدوارو ماست که معاحده وشوا نو درمگره خونشتا چه پی گوایشی کنو ای گواب سوکی اللہ فلم ما قضا موسا العجل سلورم مقام موسا علیہ السلام لسکا لتیر کرد نو چه کلتا خزف خیر کرده دکنو کاله خو دور کړړی کالهاد تهښه میلا شو کا شو دوه کال اضافی ت کړه نو بس د ته د ل کاله وکړ زه چې زمو ل کاله دوی پ اضافې تې نو بیا را روان شولس کاې تګړي او په د جینکوو کې کشرې سره بیایانې کار کړی ده نی بیااس و نهکهڅغه همما نکحا صغراهما وقضا اوفاهما کشت سره نکا کڑی دا او پدی دونیٹو کیا گا پورا نیٹا پورا کڑی دا نی پورا سدا لسکن دا توپنیز بات خواه نکحا صغراهما وقضا اوفاهما نموسی علیہ السلام بیاروان شوی زبس پل مصر تزم مور لزم رون خین دو لزم کلی وطن تزم فلمّا قضا موسى لجل کله چبورہ کوموسا علیہ سلام خپل وخت واسره بهلیه او روان شوه خپل کوروالو سره نو اناس منن جانې ویتور روان شوه د خزا وسره دا ګډي بيزي مزري کمی یا د په مزوره ګټلې دی او یا اغا پلار دی نور لای سخل په لور کړی او وسره سوین ز غلامم نه بس پلار رزي پدې کې چې کلا د مدیان نار روان شو نه نو پکاره چې نه خپلو شپه د تیارې ده په چرته داسې کوک شوې ده د برابر دین لاندې سهرا طرفه روان شوه نو بس سوه سهرا روان پکې ګرځې ځنګل لاره وته نه معلومي چې کوم خصوصم روان دې روان دې لاندې طرفه روان شوې ده زیو سفر نو ختمي کیده څنګه چل نوالتې اورولي ای کویتور طرف ته روانولې ده نو انا سویل من جانې ویتور تو کوې تور در طرف نه نارنور کوې تور بیا دې خو دایخه دې ميداني تیه کې دلته دې ځکه تور دی نو قال له اهلی خپل کورو علي اوتی وه ام سو ته وصوله کیثار شه ان دا جمع زګوي هغو کو گڑی بی زیدی خضا دا غلاما دا انی آنستو نارا مولی دور لعالی آتی کم شاید چراد لوکم تاستا منا دا دینا بخبرین دو لار پا خبر لار بمعلوم کم سو برا کسوکی را تا بوی چمتیان تکم مصر تکم لارد او جزو دن یا بیو سروت کروڑم من النار دور لعالکم دی دا پار تستلون چکرم شیورتا فلماتا ها کل چراغ دی اور تا دا پا گمان نو دینه आवाज ورتو شمن شاتيلو وادل ايمني د طرفه د غاړي دغه کندي هي په بوقاتل مبارکتي د غزه او زمکه پاکه مبارکه نا مینا شجرتي د طرف د غونينه کوي تور طرف خير طرف ته او د کوي تور انده کندي د غاړي طرف نه خي طرف نه داگه مبارک زیده یو اونی نه آوازو شد اگر د الله د نور پاگه و نشبه و <تصفح> آواز داو این یا موسی موسیٰ علیه سلام اینی ان الله وزا رب العالمین رب دا مخلوقات وان القیاسا کا دا مساده غرزوه فلمما بسرك لراها چویلی دامسا تختزو چاغه خوځیدا کانه جانون ته وې نره منګره مارده والله مدبرا او ګرځید شاکون کې ولمی واقع او رسې ورتونه قتل یا موسی موسی عليه السلام را مخ کې شاو ولا تخف یریګما د امن والونه مطلب مرده نشی ویل دا موجهه دا دوی موجهه دو او سلوک یا ننبا صفلا سی پی جیب کې پترخ کې تخرج او ویزا روبزي تکسبین من غیر سوین بغیر سده تکلیف او بدینه دیمه موجوده دریم مردا یو تدبیر خل دا دریم تدبیر تدبیر ادا چوازم الهیکا او پېووس کزان سره جناح هکا خپل مټه او سنگلې د میرره حبه د یاري په وخت کې د یاري په وخت کې بزان خپل مټه او سنگلې جوخته نه تهه معجزه جدا ده چې ترخ نه بالااس روبهې راړه بې داغ مجزه شوه خو طب به ځې فرون ته مسله با نوخام مخه چې سړی مسله باوي فرغونی با دربارې قوم خلافوي په روب رو رازی که نه را چې روب چې رو در باندې را ځینو طرریقه ده ده چې خپل می او سنګلی د ځان سره جوښته داسې دا دا اوسم تجربه ده چې کلم د بیان کوو داې زړه دیره پیدا که نه لاست دا چې کب سمبش بیا ورداړش دا طریقه دا تدویر دې سردازړ زور وایي کنه نو هغه درزیدلې او ر پیدلې خلاص او کنه دا چېونه کې نو ر پیدل بری زیاتې کې نو بیا ورې आवाज بس خلک بوی شاله کړ رپی دې سر مزبوت وایي چې کله اور ورځ ها نو واز موملې کا جناحق جوخ کا زان سر اخپل سنگل من الرحب دیر اینا پا بخ دیر اینا فزان دا دوارا دا یا دی بیزا آمسا برحانان دوار موجیزی دی مرحبی کتا رب سر رب تربنا اولاد شیلا فیران و فیران تا سردارانو تا اینو میشو قومن فاسقین قوم فاسقان دی قال وی وی ربای زما رب الله نو دعا کوي انی خطر تمه نون افسن ما وجهله دین یو سړی فاخ او یریګم یو تلون چې ما وجنی ناس نه چې زور شمو وی وجنی مساله کو پاتیش نو دی را سره رور ککه ما وجنی چې رور خو می مساله بیان کیګه واخی هارونو او زمار رور هارون علیہ السلام وافسو مننی ادیر فصیح دی زمان لسانن په جبکه ولی فصیح دی ولی تو فصیح نه زه نه دی خو خبر او اګه د میسرنا نبار نه دلتلین او مغه میسری ژبه وته یاده ده او زم مدین تلادم لسکاله نو زما په چوی وانی د مدین زبان را چړو شووی ده اولته د میسری ژبه کی خبره پکار پارسل حمایره ردن او او وله ما سره ده ردن مووین ردن یو س د خونی چې زما تزق کوئ ان بچ که چې ماخاف یاریېم ی قزی کوون چې زما تضیبو ککی ما تهخوابان دا, دا جوړه کی زمون سړی دی وجللی دی نو چې کمما سره دغه س کوی چې دور خو می خبره کويکن قالو ورته الله سر ش دو دک مضبوط به کمم ستا مټی بیاخی کپور دی ناجلله کومه بګم تا دواړه سلطان روب دا سی روب بدل در در کوم چې فلایه سیلوونهعل کومه نزد به دا فرونیان تاسو دواړوته تا اس تقلیببان. بے آیات نہ اے بے آیات ہے ازہبا لاڑ شی بے آیات نہ زمو پدې معجزہ انت માતા سو او سوختہ سوتا بیداري غریبون زوره نو پینځم مقام موسی علیہ السلام تلل هغه ته دعوت او سر مصلہ فلم اجا موسى قال شرع ديته موسى عليه السلام آياتنا باینات زم کوواجه معجزاتو قالو فرعونيون ما هاذان الا سيرون مفترق مگر جادو دې زان نه جوړ شوه داتا جادو روډه او دا مساله چې راته کې د توحید و ما سمې نامونه دوري دې به هاذا دا مساله فيها باینا الاولين د خپل مشران وډم بنونا دا ثاني مساله جوړه کړی دا لرني کنه مونډانه ووري دې تنوي سره نيوي مودې نيوي مسالې کې لکوس شي وي و قال موسی وی ورته موسی علیہ السلام ربی زمارب رب علمو بوې د ایمان په اچا جاب الهدى شراطیږي په هدایت من عندي د الله طرفنا الله خبر نه ز پیغمبر امزان نه مينې جوړ کړي و من ومن او پا پاګه چامپوي له ومن پاګه چامپوي له تكون له چوي بدلره عاقبت الدار بهتر انجام پته ولهي ورسته چې به ترنجام مده شي ان او شاندارې لایو في ظالمون نه کامیابيږي ظالمان ظالم دروږ جن کامیابيږي نو پته ولهي کوزه دروږ جن زبا کامیاب نه شمه کو تاسو به غلطه تاسو به کامیاب نشه وقاله فرعون اي فرعون يا علم ما وئ دري مالم تولکم زن نپوئم ما تنه دې مارون تاسو لارمن الهين قانون جوړون کې غیري زمانه سیوابلسوک اختیارمن قانوندان قانونساز صرف زم دا مطلب نه چې دان ته خدای وي اله په مانده قانون ساز قانوندان قانون دان بعضي خلک بدينه دي پوئشي نه وي وي وي فرعون د خريو ذکر خدای دا وكینه نه رسول خدای اقرار کوي خبره خدای منی دا الله خو شرک کړي دلته الهه په مانده قانون ساز او قانوندان زن په جنم ساز د پارمنه اللهین قانون جوړون کې غیري د خپل ځان نه علاوه نو قانون به غوري زمما چليګي د موسی عليه السلام بل قانون سازمونی دی وی د الله قانونونه منه دا لغن څخه ضرورت بس د الله عبادت بس ته کنه قانون به مخبل چلو اوسن څخه بس کلروي کنه وای ام وای وای دینو سیاست سره وای دین سیاست خو جدا جدا شیری د دین په سیاسه تا کورسې کې سکار او حکومت کې سکار بس دین خو منځ دې او رجادا او زکات ته او حج دې او دغه رنگ منځ دې او جمعه بس نور قانون به زمو چلی چلي دقه فرعون مې او بیا فرعون هارون ته داغه خپل وزیر ته فاوقد لي بل کمال او يا حامانو يا حامانا الټوینه پخټه دې وزیرو نو ته وختبان را له ور ولګا کټه ور لګول سما پخې وخت را ل جوړه پاج علي او غردو مال سره خرن یو ماणे او بنگلا شاید چې اتل یو زګورم الا الای موسی خدای دا موسی عليه السلام دا چې دلدا سي ور کوي کنه وين وېش کده چې ام لازنو ګمان کوم په موسی عليه السلام مین کزوینه تر وجو نه دي سمات باز دې دا مطلب بیان وي وي یو غټ ماणे او بنگلا کا اوچا تا سوچا تا دوی الله تعالی تر په والله بره دي نزه په دې بنگلو پرېمانه سوچتا کې برخي جم ګورم چې بره الله شته کو دی اسی وای نه دا خو به وگوکته خبره پرې خبر بوري وزیرانو ما شومانوم خاندلی شي دا څه وې اسمان ته ختې شي ولې وې ولې نه پوي دل چې اسمان ډېر لره دې کنه نو ته په مطلب نه دی شېل قران مله په دې مطلب داله دا موسی عليه السلام وې چې ز الله رعليه ګلم نو دا څیو کمال یو بهترین محل جوړ کو چت چې زپکه ناس تم زګورم دیو یزه الله پیغمبرم نو ګورم چې موسی عليه السلام لاله دغه سی بنگلاور کې یو کنا چې دا مال عراق کده یې رښتینی دا پیغمبري پکاره چې دا سی بنگلاوروري دیا سی وی نو ر ها يروا دوي چې چړتا مالو شکرانه کین وزانه د لوري چت کینو وَيَنِيبُ بِشَكَّاتِ جَمَلَ ظَنُّ زَغْمَان كُمْ بِدَمِنَ الْكَاذِبِينَ جِتَروغ جندې پیغمبر نه یې سي وي واستغبرزان یو چې دغه فرعون وو د و جنود د لخر فلرزې په دې مصر کې بغیر الحق پنا حق شرک فرېکاو و او غمان یې کو چنو به شک د و چې لې نه مونږ ته بلایور ځوونه واپس کی د دی دې ورځ اخرته ورو نفا خذنو ني امين يته و جنود ولخر پنا بزنام مې سمندر کې دلته مرات سمندر پزرو ګوره کې کان واقع با تزواریمین انجام دا ظالمانو کلچی ام راشنو دوارو تشامل بهر راشنو صرف سمندر و جعلناهم او گرزول مونگ دیا امتن پیشواگان یدون الان نار چرا بللی دنیا کی خلقورتا فران اللہوی خلقورتا را بلل و شر کفر پا دنیا کم دا کفر امامو و یوم الخیامت رزا کیامت با یلا یسرون دی سر امدادونه کډیش وادبانا هم او ور پسی کوم فیازی دنیا دی دنیا کې ملانت و یومل قیامت پوخر قیامت کې هم هدوی هم دی مینل مغبوحین دا بد شګلونی بد شګلونه ویني ولي جهنم کې والا قضا تعین کتاب او کډه موسی علی السلام د کتاب میں بعد معپس زغنا ہلقن القرون لولا جہلا کړو مونږه اغا قومن لدم بني بصائر الناس دا تورات دا عبرت خبرې وی خلکو د پاره ہدایت او رحمت العالم دي دا پاره ذکرون چې دا خلقت د خپلې زمانې نسیهت واري او ته یو خبره یاد ساته دا آیه بدی دلیل ولقد اتهنا موسل کتابه مم باهلهن القرون لولا موسی السلام لم کتاب ور کړو پس دا غینا چې مخکینی قومونم تبا کړو بازاب ابن کثیر وی دا بدی دلیل عوام فسلین وای چې د موسی علی السلام نه او د تورات نه بعد د اندازي عذاب په کلی نه راغله چې ټول کلی تباشي وي او هلاک شي او ټول ملک تبای شي نو عذاب چې راغله د انفرادین فرادی فردن راغله ده خو استهصالی عذاب د تورات نه بعد نه نو دا زې بس بیا په سوره یاسین کې پکار دا یاد ساتئ چې تورات نه بعد عمومي او استهصالی عذاب لکدنو علیہ السلام دا قوم آدیان سمودیانو دا غصین دیرا ورمین بعد دی ما احلقنا القرون طورات هم ورکڑی دینا مخ عذابون را غلو وما کن دا بجانب الغربی دا دوی میسا پده که مقاسد اربا بیانی دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعین بعد سلور مسائل توحید رسالت کتاب او کی عمد. دا دوی میسا اول صداقت رسول پیغمبر تمون پیغمبر را لیگلے دا داسی د پخوانه زمانه واقعات چې ته خبر نه وي پاغمال کو کلیک نه وي او تدا بیان نه دا, دا کم زینا وي علم غیب فزر نشته دا د سری وحیدا کنه نو چا چاته وحی, وحی کیږي غسی پیغمبري په دي طریقه د پیغمبر صداقت پېښږي و ما كنت بجانب الغربي انو پیغمبر ته هغه طرف دا مغربي تور مغربي تور کوئی صورت اس قزاین اعلان امر کله چمونګه حوالکو موسی علیه سلام تال امرکار دا پیغمبر نتال تنوی ما کن دا من الشایدین او نوی تا دا حاضر اونا تاغذی که حاضر نوی دلیل بس شو پیغمبر حاضر نازر نده ولیکن نانشانا لیکن مون پیدا کری و قرونن زمانه او پیڑه د دین بعد فتتا والعاله امر امر اوگدشه او پاغی باندی جوان اومر وخت ډیر واغښ نوزګه غروستونی بیا غافل شو او هغه حقیر وا ما كنت ثاوین او تنوی وسیدونکه تنوی وسیدونکه بیا اهل مدینہ په مدینان والو کې تذوالیم چې تاسو ته پاغي باندې آیاتنا زون غیاتونه ولکننا لیکن مو کون او مرسلین مونګرالی كون کی مونګا بیا رالي هو مدینان کې نه ویني نو مدینان دا حالت نمنه خبر خو موږ ته وحیو مطلب وما کن تا بجانیوی تور او تنوي کوئی تور کې ایز ناداینا چکل مونگا مونگا آواز کڑیو موسیٰ علیہ السلام تا ولی اکر رحمتا لیکن دا رحمت مر ربکا طرف در افستان چتا ته وحی وکړه لی تون چې تو یر ای قوم انا قوم ماتا اوم چنی راغ لی دیتا من نظیرین یر اون که من قبل کستان مخ پینزش پک سا وکال پیغمبرنو لاللہ امدید پاریز زک حکمت ارسال الرسول انبیاء ولی را لیگم وی انبیاء دید پار را لیگم چه کچرتا پیغمبر میں نه را لیگلی او پخل کو عذاب را گلی وی نو خل کو بیا وی اللہ پیغمبر خوب دی را لیگلی و چه خبر شیئے وی وَلَاُلَانْتُ سِبَا مُسِبَتُونَ وَلِنَا دا ایات دا سرح ولوله صابت موسیبتې به سبب عام هم فهیکوو رب بهنالوله اررس ته اییل نه رسولاً فنتته به آياتې کوونکوونه میدل <الْمُؤْمِنِينَ> موومې حاصل مع نه ولوله صابت موسیبتېسبب اما که د خلکوته د دوی د عمل پهوجبان د موبت او عذااب نرسې دی او د عاعذااب په وخت کې لولا اللہ دیرات را لے گلے ایمان و کولو دی بیا دا چرب بنالاله سر تلی ناار سوه الله پېغمبر خو به د راته را لېګلی که نه د ذا نه مخکې فنت ته بیا کوونه میمومنې ایمان بمر راړو نوی زهکه پی غمبر بیا به خلکو دا ی غزاررو د حاصل من اوې لب زی تهګوره. wala'ul andusi ba hum ka charta narasi de de khalkuta musibatan musibata wa azab be maqaddamata idim pa sabab da'i choro andili gri de la sunu yani ke de khalkuta tadakhkhula amal da wajina dunyake azab narasi le او دی دا عذاب په وخت کې فیقولو دی و بیاداوی ربن زمو ربا لولا ارسلت ایلینا رسولن ولی دی رو نلیگمون دا پیغمبر فنه تا بی آیاتی که چتابی داری مکڑوی سایاتونو ونکون شوی من المومین دا مومنانونا نویزه کمی پیغمبر رو لیگه ورنہ بیاب خلقو داو زروی فنما جاوم زجر مونکنینو قرآن دیو منا حقوی برماجام الحق <سؤال> کله چرغ دي ته حق مننده نه زمږه طرف نه قالو <سؤال> دی لولا اوتیه وله ورنه کله شوه پیغمبر تم اسلامه په شان دا غوتیه موسی چې ورکړې شو موسی علی سلام ته دته د پيو ده قران میلوشي کنه اولم یکفور ایا دوی کو فرنو کړې سو به ما پاغو ته موسی چر کړې شو موسی عليه السلام دا من قبل پخوا الله دوی وی د موسی عليه السلام باندې پيوزي به قران ور شو ولا موږ نه لرو الله وي موسی عليه السلام ته چې مي پيوزي ور کاغه تاسو کم نه لرو قالو قالو سحرانه تظاها قالو نو وې دوی سحرانه دا قران او دا توراث دا سهرا نه دواړه سهره دي تزه را چې د یو بل تاوون کوي قران او توراث دی ویدا دواړه سهونه دي د یو بل سره تاوون کوي ځکه قران او توراث خبره یو واه وقالو وې دینا به شکمون د کولین پټولو کافیرونه مون کیرو کول ورته پیغمبره فاتوب کتابین راتلو کې په یو کتاب مین الله د الله طرفنا واهدا چې اډر هدایت و مینه هما د دې دوالو نه قراد او توراث قران او د توراثنا اټابیو چې زيتہ تبیداریو کوي کومې کندو صادقين کريشتيني سم مطلب قران هم نه مني تورات هم نه مني نه هودريم کتاب تاسو پیدا کیزا خو دا الله ز طرف نه ني نو خپلشت دلینانو تورات انجيل او عراغ دي او بس يدا قران په يلم يتجيبو کدله جواب درنه کې نو فالم دا یقین ساته چا نمایه تبیونا هوم ویروانی خپل خواهش په سیده سي بهاني دي ومانزلو سوق دغه ګمرامي من دا چانه تبا هوا هو ویروانی خای په بغیر بغیر هودن بغیر رس دلیل نمین الله د الله طرفا ان الله بيشکل لاي اهل القوم ظالمين توفيق نو ور کېده هدايه ظالمان او تا ولقد قینن ترغيب قران تا یقینا را ليګل ولقد وصلنا له قول وصل په وسوالې ته وایي دلته تیرات بس بیان ده ورقد والسنه الامر القول یقینا بیان کړی دي ته قران قول قران لا لم دې ته پاره ذکرون چې نسيت ديوالي الذين كسان اته نامل كتاب دليلي نقلي دره کتابونه مخ فاني سي علمانم پدي قيل چې حق دے. کسان کتاب او پیغمبر ده الذين كسان اته نامل کتاب چې ور کړه ورته کتاب من قبلي دې قران نمخ کنه هم دي به قران يمنو نيمان رو دي حق پرسموليان و ازيوت لالم کله چلو سريش پدي باندي دا القرآن قالوا دی و یا من نبی ایمانم پیرول دی ان الحق دا اخذ من ربنا زمو دا ربنا ان به شکم کو کنو من قبلی د دینه مکه مسلمین او موحدین او منن کی من وکی زړو کتابونو کی کتلیو ولای کدا کسان دا حق پر اسمولیان یو توان اجروم وربل گئی چې مزدوری اجر مراتې نه دوزله میماس سب بروب سبب د دې چې دی الله په دین ټینګ شوی یو دا مخکی دین, دیم دا دی دین. دی ممان دی. رونا او دیم دی دید اغه اله کتاب چې په دین میمان وروړل و یذرونا بیل حسنه سیه او دیل ریکای او بیان د توحید سره سیه تشرک لرا د توحید بیان کې شرک رات گئی و میموده حسن رزق نام چې مور ور کړی دی ومن فقونه خرج کید په دین مالم <coughs> ای دا س او کله چې دو ووري ابې غلط مجلس وغیرره نو رضانو د دی نه مخړی نه کنی په کې وقالو وقال ووي لنا عملو نه موږ ل را عملې زمونږ د بایان بایان به کوو ولکو لو کوم تاسوه سزا د ساسو د عمل چې شیر ببد کوئ سلام علیکم سلام د متااره کې تا او زمونږ سلام ب کارډ لا نپ تغل جااهین موږلوټو مجلس د جااهانو طرقه د م جاانو مجلس نه کوئ او د جایلان نو به کټ کای چې کوم پر شرک کفر باندې کړي انکلا ته دی من هغه په تولا کین الله یادی مای شاک نفی د تصرف د نبی علیہ <coughs> سوال داو چیرکل پیغمبر نبی صادق دی نو پکارو چې خپل خپلوان خو بی ایمان روړی او ټولو کنه ی اصل خبره دا د هدایت د پیغمبر لاس نه دی پیغمبر هدایت د الله لاس کې دی او نبی علیہ خبره وا چیر د ابو para hidayat e iman manader haris o na Allah warte paigambar ma khabakega in ka be shakata che la tahdi ta tawfeeq na she war kole dal ta hidayat pa man ta tawfeeq man ghta abab ta chesta khw khida ga hidayat walakin Allah lekin Allah yahdi tawfeeq war kay mai cha chalar chaw gwaadi wa wada Allah alama paida bil muhtadeen wa hidayat ya